Oh, my God. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قَالُوا سبحانك لَا علم لنا مَا ما إِنَّكَ انك انت العليم الحكيم اللهم فقهنا في الدين واملنا الشؤون واهدنا صراطك المستقيم ثم اما بعد يا من لدائن زمان طرق جوانب وجهتي في ketika masyarakat tuan hadirin hadirat muslimin muslimat pada yang berbahagia ini dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam berbahagia ini Allah masih lagi panjangkan nafas-nafas kita dan Allah masih lagi kurniakan kepada kita yang begitu banyak ...yang tak termampu dihitung sekalian makna Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Alhamdulillah, terhadap pada bulan Rabi'un awal. Bulan yang penuh dengan bercahaya, penuh dengan kegembiraan. Seluruh alam bergembira dengan kelihatan bulan Rabi'un awal. Kesulitaraan Al-Nas sebagai bulan Rabi'un awal bulan yang penuh bersejarah kerana di sana banyak ketua-ketua penting berlaku pada bulan Rabiul yang masuk di kalangan kita orang, -orang Islam di Indonesia masuk dan awal terbayang Maulid Rasul Maulid Nabi Maulid Nabi Maka alhamdulillah masyarakat kita tercipta cinta dan sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bila masuk bulan awal maka maka sungguh asa sono dan buat majlis-majlis maulid berselawat kepada nabi sallallahu alaihi wasallam buat kuliah-kuliah sikit ceramah-ceramah tentang Maulid Rasul tentang kelahiran nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai sebaik-baik makhluk afdalul khalq ...seabdal afdal seutama utama sebaik-baik makhluk ya Allah sucikan ilahi kita Muhammad sallallahu alaihi wa Hikatan mencinta kepada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana diakan tentang akhlak di Nabi yang itu mulia yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam inma bu'ithu li utammima makarim sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak kamu wahai manusia namun tuan hadirin hadirat jemaah kita menyambut Muhammad Rasul bukan setakat Sekadar nak menceritakan tentang Pelairan Nabi Bukan nak menceritakan sehari tentang nabi. Alhamdulillah Namun yang paling penting kita buat sambutan Muhammad Rasul adalah untuk Melambahkan lagi kecintaan kita kepada Nabi alaihi wasallam. Maka apa guna kita buat sambutan Muhammad Rasul, tetapi kecintaan kita kepada Nabi SAW Tak pernah pembentang masalah Dokterah itu dia kata Rasulullah tak lebih dekat tu saya cinta kepada Nabi. Maka kata para ulama apa tanda kita cinta Nabi? Apa alamat kita ini mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Paling kurang ialah berselawat kepada Nabi, alhamdulillah kita berselawat. Namun yang jauh lebih dekat itu ialah kata para ulama ialah kita sunnah-nya, mengikut segala sunnah-sunnah Nabi. Maka Nabi diutuskan 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Nabi qamirkan sunnah-sunnah nabi antaranya sebaiknya akidah hanya pastikan kita akhidah kita dengan sabahah akidah yang benar taq al sunnahu yang kedua soal ibadah kita soal syariat kita maka nabi tunjukkan lengkapkan kesemua salat-salat Allah subhanahu wa taala kepada kita ha? dengan berasaskan madinah al munawwarah maka daulah Islam yang yang pertama didiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang juga berlaku bulan zaman awal. cuma kita sambung pada awal sambung kepada Rasul. Kita tak sambung pun tentang penubuhan suatu daulah Islamiah, suatu negara, pemerintahan yang terlaksananya segala hukum akan Allah. Maka berlaku bulan zaman awal dari keluarga Abu Al-Husain maka sampai di malam pada 12 Zulawal awal berlaku yang idrah Nabi sallallahu alaihi wasallam maka Nabi datang untuk membawa akidah Nabi juga datang untuk membawa syariat yang lengkap sempurna bermula bermula pada bab taharah kesuci masuk pada bab ahwal syakhsiah bab ketelakuan nikah kahwin Nabi juga bawa hukum hakam berkaitan dengan Muamalat, interaksi, jual beli, kewangan, ekonomi Nabi tunjukkan contoh salatat Nabi bawakan hukum hakan Dan Nabi juga bawa hukum hakan berkaitan dengan jenayah Berkaitan dengan undang-undang jenayah berlakunya kes-kes sebenarnya ada hukuman-hukuman yang Islam telah tentukan berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi S.A.W. Mereka juga Nabi datang tunjukkan akan fit Al-Quran dengan kenegaraan fit berdaulat bagaimana dalam soal pemerintah sebuah negara tetap ada hukum hakaf -hak Allah ada kriteria-kriteria pemimpin yang layak memimpin pemerintah sebuah negara dan ada yang tak layak-tak layak, layak meluri Perlu digantikan dengan pemerintah yang layak untuk menguruskan sebuah negara bangunan Islam itu rahmatan lil alamin. Ini semua adalah sunnah Nabi, sallallahu alaihi wasallam. Ha? Dan Nabi juga mahu akhlak, siapa yang belum tahu akhlak Nabi akan terpuji. Tidak ada siapa yang Nabi akan akhlak Nabi, sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kemuncak seorang adalah sejauh mana dia cuba untuk melaksanakan perintah perintah Allah perintah-perintah Rasulullah dan meninggalkan segala larangan dan larangan Allah dan meninggalkan larangan Nabi SAW bukan setakat berhenti, setakat bukan Islam setakat ini dah buat haji Islam kami, setakat tidak belum lagi kemuncak keimanan keislaman ha, Rasulullah itu juga kita mampu dengan Sultan Brunei orang terkaya di dunia antara 10 terkaya di dunia Alhamdulillah dibuka hati manfaat tanda pencah Allah Subhanahu wa taala serta Allah taala. Waktu antara sungguh terkaya di dunia. Kita ni tak kaya mana tak mahu nak Islam bersih kita benda. Malu kita ni senang dia. Bahkan tadi istikharahkan buat ansari ha? di gunung maka dikatakan ditemui ha akan satu lagi telaga baru minyak di guna. Ini dia kecil. Tapi Allah muka rezeki pintu pintu zina. oleh ha? ya Allah Subhanahu wa ta'ala ya Allah kata dalam Al-Quran, "Law anna ahli al-qura amanu wattaqu, laftahna 'alayhim barakat min as-sama'i wal-ard." Kata Allah Ta'ala secara istilahan, "Kalaulah sebuah penduduk satu tempat itu beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah akan bukakan pintu-pintu keberkatan -pintu langit dan bumi Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam tempat kita buat kepatuhan patuh kepada Allah ada keberkatan di sisi Allah semua kita kuat pada kadang ada gambar retak dalam kehidupan kita maka tuan hadirin hadirat muslimin muslimat maka ini dia makluma kita menyambut Rasul menambahkan kecintaan kita kepada nabi dengan doga lalu kita cuba mengikut akan ikhaf ikhaf Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti segala dalam Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mewarisi akan sunah Nabi ini ialah para ulama para salihin oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi punya dan ulama ini ada dua golongan ada ulama yang benar-benar amli, beramal dengan ilmunya, yang berani karena benar. Dan ada ulama yang disebut dalam satu hadis nabi sebagai katakan atas zaman ada ulama susu ulama yang jahat yang menyalahgunakan ilmunya dengan untuk kepentingan keduniaan Jika dari susu dalam satu hadis nabi, maka ini ulama yang merupakan syarbun tahta adil selama antara orang yang paling jahat atau ketahui ini adalah antara ulama' ulama' itu, yang mereka ini dengan mereka lah kesulapan yang fitnah-fitnah Maka kata-kata yang menghadiri oleh hadirah masyarakat sedih kita mendengar cerita berubah ini isu tentang soal halal darah berubah tentang bahaya tuan. soal hukum khatam ini betul yang bercakap itu mesti mesti menjadi kira soal yang alim yang ada ilmunya namun bukan mudah-mudah dalam melakukan kenyataan menghalalkan darah darah orang Islam. Yang Nabi sendiri sebut dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Umiru an tuqal ila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah." Ini pemahaman kita bersuruh. Fahaman wa man fa'al dhalika faqad illa bihaqqiha. Nabi kata bahawa siapa yang buat demikian Mencak sehadap ber, ber, ber salat mendirikan salat berpuasa menaikkan takhta maka siapa yang buat satu tersebut fa pada asamu nini dima hum akum darah mereka sepelihara illah dihatiha kecuali dengan kaqwa Islam kecuali kalau mereka ini menceroboh kaqwa Islam mereka yang berzinah Islam berzinah maka halal mereka ini itu dikenalkan hukuman. Ha? hak pada mereka halal untuk disebat halal untuk dibunuh kalau berlaku khulil jadi rajam dan nanti mencuri kosong tangan maka darahnya tidak terpelihara sebab macam menceroboh hak-hak Islam Maka begitu tingginya darah orang Islam ini kata para ulama' lebih mulia daripada ta'bah itu sendiri Ini kata para ulama' Berdasarkan hadis dari Nabi SAW Begitu tingginya maruah dan nyawa umat Islam tidak boleh penawinan yang kita menghalalkan darahnya Maka soal Allah ini soal yang berat Kerana ia melibatkan satu batam fiqah Dan para ulama' bincang soal Allah ini dan kita fiqah selepas bincang tentang bahudu ...tentang hudud, tentang hukum hakkan Allah Ta'ala, hukuman syariat Allah Ta'ala. Kalau mudah hukum kalau hujah hujud, baru ada buah. Kalau hujah tak ada, tak hujah buah macam mana? Maka itu soal lari khas dari hujah. Namun, sekian dua tak sekian ini saja, maka tak boleh. Itu pantas bukan menghukumkan mereka yang keluar berdemonstrasi ke pada asasnya secara aman maka kita terus kata orang mereka ini berlanggan yang buruh ha, menentang pemerintahan yang anda dilantik maka mereka halal kalau mereka tidak boleh tuan, -tuan. tidak boleh kita kata, -kata sebegini perlu cukup syar syarat-syarat sebagai nak kata buruh, perlu cukup syar syarat-syarat dia kata para ulama saya nak berbaskannya soal buruh ini para ulama, mazhab tempat masjad sudah selesai syarat-syarat buruh ini dan saya nak kita tak fikirkan mereka tentang masalah buruh ini perlu cukup syar syarat-syaratnya mereka yang keluar ini, bilangan yang ramai ada persenjataan yang lengkap untuk menjatuhkan sebuah peningkahan yang dilanjik yang telah ditalonkan dan mereka ini menghalang tanpa buat mereka sebagai suara rakyat sedangkan kita tengok apa yang berlaku jumlahnya begitu ramai tapi sebuah 4 bila penjata itu ditemui jauh dari tempat kejadian dan bahkan boleh dibuat tanggapan yang -tangga berbagai-bagai kalau tak bila isparam dan ispahkan secara muling kerajaan Ini perlu disiasat Itu betul, tak boleh cakap Jadi itu sebagai satu hukum, macam semua ni ada buruh Maka ini perkara-perkara penting Bahkan yang mereka keluar itu Sampur, ada Melayu, ada Islam, ada Cina, ada India Kalau buruh ni semua Islam baru diandalkan sebagai buruh menentang pemerintah Islam yang adil kata para ulama. Di sisi saya nak nak, nak hayati dan daras kutlah amfa di syarah kepada mereka ini apa masalah? Apa yang tak aku hati? Masalah kena ke hababang? Okey, micang balik. Masalah agama macam mana? Kritikal tak kritikal kalau benda itu tidak memudaratkan maka ruhih keadaan mereka ini kata para fuqaha. Saya biasa nak dekat dekat Sekalipun berhujudah yang mengatakan bahawa sana mereka ini sekalipun tak senjata, maka mereka ini turun boleh menjiaskan kestabilan ekonomi, politik dan sebagainya, maka setimanan yang berlaku dengan wakar sidik, wakar uh, sidik berperang dengan golongan yang tak membayar zakat. Sebab mereka diberangkan tak bayar zakat. Benda yang wajib di atas mereka. Sekalipun mereka tak bersenjata, mereka akan serah. Tak apa sebab mereka untuk membayar zakat, maka ia dianggap sebagai golongan yang buruh. Ada pun rakyat Malaysia yang tuan secara aman, mereka menyatakan kegiatan mereka tentang masalah yang berlaku pada pemerintah dan ini suara hati kami. Dan hari kuti pula, suka itu tak payah. Sebagainya semua itu tidak menjegaskan hak mereka sebagai rakyat, mereka tunaskan juga. Di samping kita para ulama berbincang soal demonstrasi secara aman ini, hukum yang harus kepada para ulama. Rasakan Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ikhlas dalam keimanannya kepada Allah. Sahabat Nabi mengadu kepada Nabi dizalimi oleh kehadiran dia. Maka Nabi dan Nabi berkata kepada dia, "Tidakkah kamu semua barang rumah kamu duduk di tepi jalan?" Maka Nabi sabun demikian, bahawa semua barang tak di jalan. Lalu sahabat Nabi alaihi datang lalu di tepi di jalanan tengok Al-Nabi juga di luar rumah. Terlalu heran. Kenapa di luar rumah? maka berkata... Berkata... Sahabat tadi yang dizalimi oleh jalan sebulan... Kata... dia Dianakuri telah menzalimi aku. Semua orang lelaki berkata demikian... Akhirnya menyebabkan sahabat Nabi tadi malu... Menyebabkan dia pun berbaik-baik. Mohon maaf oleh jalan yang dizalimi. Ini dalil dan hujah memberikan... Demi masyarakat amal. Harus dalam Islam, dalam syaraf. Cuma kalau berlaku... Demi secara secara tidak aman itu hukumnya haram dan siapa yang mengeluarkan yang menutuskan provokasi haram hukumnya tak kisah siapapun pun dia ni ahli penyakit dia ni anggota berkuasa tak berkuasa ke, maka haram hukumnya tak kira siapa ini hukum akal dalam Islam begak ha? begatang soal kita nak mengharapkan darah ini bukan soal yang perlu diteliti yang itu mendalam maka mohon jadwal fatwa mas'al berbicara bincang soal agar bilangan kekejutan yang berlaku dalam masyarakat kita bahaya kita tertudde maka kandaroh itu orang yang tak kuhati boleh bunuh ni bahaya tuan soal sekalian kandaroh wallahi maka tuan hadirin hadirat muslimin muslimat kita berbalik kepada kuliah uh, kita kala bicara karena Imam nawawi rahimahullahu taala Wa nas'alullaha li 'ulumihi فِي 'ulumina fid dāriin āmīn. Surah Al-Baqarah pada muka surat 46 masih lagi membicarakan tentang zikir-zikir yang menunjukkan kelebihan zikir-zikir yang tidak terikat dengan waktu. Setelah dibicarakan tentang satu hadis Nabi tentang suatu fikir yang Nabi ajarkan kepada kita itu Subhanallah wa bihamdih Subhanallah ma'azim Maha suci Allah dengan segala kepujiannya Maha suci Allah yang maha Maha agung Baik Maka insyaAllah malam ini akan sanggup Muka surat 45 Serepas itu wa bisan sayyidi dr syihr musta'iz al-sayyid al-hasani hafizahu Allah ta'ala wa lafa'ana Allah bi 'ilmihi wa huduna fi darrin amin berkata imam nawawi rahimahullahu ta'ala fi ma'na dengan makna yang lebih tuan begini dan kami meriwayatkan daripada abu dzar bahawa rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam berkata ala ushiruka لأحب الكلام إلى الله تعالى. إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده وفي رواية سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي الكلام أفضل قال مصطف الله لملائكته أو لعباده سبحان الله وبحمده حديث رواه مسلم. Pertinya api arti hadis tadi mahukah engkau saya beritahukan tentang zikirah yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya zikir yang sangat disukai oleh Allah ialah Subhanallah wa bihamdihi maha suci Allah dengan segala kepujiannya dan pada riwayat yang lain pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya apa bicara yang utama? Jawab beliau. Bicara yang dipilih Allah buat para malaikatnya dan para hambanya. Iaitu subhanallah wa bihamdih hadith riwayat Imam Muslim. Contohan hadirin, hadirat muslimin, muslimat. Imam Nawawi rahimahullah wa ta'ala mendatangkan kepada kita suatu zikir. Yang ditentu juga kita lakaskan tanpa terikat dengan waktu kerana dengan bersih itu sebagai ikrar kita al kepada Allah Subhanahu wa taala maka bila riwayatkan oleh Abu Zar Al-Rifari al radhiyallahu anhu ketika waktu zikir yang nabi anjurkan kepada kita sebelum kita pergi kepada uraian tentang zikir ini kita kenal siapakah dia Abu Zar Al-Rifari al merupakan sahabat nabi yang mulia yang nama beliau ialah Zundub ibni Junada. maksudnya Abu Zaid. Pandirat masanya Abu Zaid al Iqari. Maka nama beliau Zundub bin Junada bin Qayy Bin Hamru bin bin Mulein bin Sughair bin Sughair bin, bin Haram bin Hasan. itu nama Abu Zaid al Iqari Junid ibni Junada. Bahkan dikatakan nama yang barira. Abariq ataupun Burair bin Jinadah. Maka Abu Zar salah sahabat Nabi yang penuh dengan ilmunya. Dan beliau tidak mengikuti perang Badar. Namun dikira oleh Umar antara yang mengikut perang Badar. Dan bese kajiannya beliau sama taraf dengan Abdullah bin Mas'ud dalam ilmunya. Anak katanya hebatnya Abu Zar ini kalau dibandingkan dengan ilmunya macam keilmuan Abu Zar Samancam Al-Mual Abdullah bin Mas'ud. Dan beliau meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih kurang dalam 281 buah hadis dan disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim sebanyak 12 hadis dan Imam Bukhari bersetuju mengeluarkan hadis lebih kurang uh, 2 buah hadis dan dan Imam Muslim pada kesendirian mengeluarkan hadis sebanyak 17 hadis dan Al-Tawah sahabat Al Nabi yang mewariskan daripada beliau ialah Ibn Abbas Abdullah Ibn Abbas dan beliau mati di Ramazah pada tahun 32 Hijrah dan orang yang sembahyangkan jenazah beliau ialah Abdullah bin Mas'ud itu sendiri bahkan dia cerita tentang beliau tentang keberanian beliau dalam kan, memperjuangkan Islam antara kisah yang masyhur masukkan oleh orang ulama ialah beliau ketika mana masuk Islam beliau hantar utusan hantar utusan hantar utusan daripada uh, bani beliau daripada bani Bani Al-Fari uh, bani bani Riqah dia hantar utusan So tengok aku dengar ada orang lelaki yang mengaku mendapat khabar daripada Nabi Allah taala maka tolong pergi check tengok siapakah gerangan dia maka masalah kiri mengila itu dengan cari siapakah gerangan yang mengaku sebagai men mendapat khabar dari wahyu dari langit. Maka ketika lelaki itu kepada Abu Jalil, dia maka Abdul Jalil tu kat senet tengok sendiri siapakah dia lelaki yang mengaku sebagai nabi yang mendapat khabar dari langit Allah Taala dengar angin. Maka dia pergi berjumpa maka keadaan dia mengdiamkan ataupun merasakan kesakitannya maka dia pergi sampai ke Mekah maka dia duduk beberapa hari di Mekah dalam keadaan dia tak cerita ini dari kepada puak kepada kepada kepada Bani Rifaq maka bila dia duduk di Mekah duduk di di di dekat dengan Kaabah Ta tadi mana dia Muhammad mana dia yang dikatakan sebagai lelaki yang dapat wahyu secara-secara tak jumpa di sana di waktu kali kedua kali ketiga masa berkumpul ...menyebabkan seseorang itu sana Ali Shallallahu Alaihi melihat akan Abu Jah dihari ini, teriak macam orang baru dilukar. Maka dia bertemu dengan Abu Jah dihari itu, bertanya khabar. Mari bertamu di rumah aku kata sana Ali. Hai kamu, hari itu, hai itu tidak sana tak bertanya kan kepada Abu Jah siapa akan kamu ini ada orang Arak dalam penjiman terkami. 3 hari saya takkan bertanya ha? tak, takkan bertanya dari mana datang apa tujuan mereka layan ini sepenuhnya sebagai tetamu. ini adat muara yang begitu memuliakan tetamu. kita kalau bertemu di rumah kira boleh tak cepat lah hmm. saya dahan ni ini kita lah sama, jalan kita pula jalan kita selalu tengah kebakmas, siap petang je ada siap petang je ada sampai kita ni apa, nak makan free ke rumah tu jadi kita lah kira-kira 3 hari itu biasa menerima kunjungan pertama, menerima kunjungan kedua. Maka uh, bila begitu hari ketika setahun pertemuan ketiga baru lah sila al-muhtana akan teradzal di kali apa ujar kamu datang kamu dari mana apa diploma kenalkan dirinya sebagai datang kepada Bani Isha maka dia aku ingin bertemu dengan seorang lelaki yang bernama Muhammad kalau kata saya Ali kepada beliau kamu tahu tak kalau kamu nak berjumpa dengan, dengan beliau itu Muhammad dan Muhammad ini, maka kamu akan berdepan dengan bahaya maka kata aku tak kenapa kalau nak berjumpa dengan, dengan beliau kata saya Ali kepada al tahu, kalau begitu nanti esok akan berjumpa dengan Muhammad maka sikat jauhkan mereka jadi aku kata sebab kalau orang tahu kamu ikut aku maka mungkin orang Qur'an akan tahan kami akan halang mereka tak peksa kami dan kalau aku tahan oleh orang Muslim Mekah maka kami buat-buatlah ikat dari kasut dan sebagainya bukan hanya ikut aku ini kata saya nak kepada Abu Zahid Fahri bagi menjaga keselamatan Abu Zahid Fahri maka akhirnya sampailah Abu Zaid sampai rasulullah bahwa Abu Zaid berkata Rasulullah menyebabkan begitu Abu Zaid berkata Rasulullah terus jatuh cinta kepada Nabi terus beriman dengan Rasulullah Muhammad SAW bahkan kata Abu Zaid sekali kalau dia nak balik tahu seluruh Arab Quraisy musyrik aku beriman dengan kamu wahai Muhammad ini bahkan Nabi tak kata apa Nabi tak alam semua kata orang kalah pasti bahaya akan menimpa kamu wahi abu Akhirnya dia keluar kepada rumah itu, maka dia menisytiharkan bawah masuk Islam. Setelah masuk iman dengan agama Muhammad SAW. Maka orang kuras dan itu, maka datang tangkap ijazah lasah abu ijazah. Lasah dia, silakan sederhana datang datang Syed Na'bash datang Syed Na'bash maka berkatakan kepada kepada orang masyarakat, jangan kena apa-apakan dia sebab dia datang daripada Bani Rifah Bani Rifah ini terletak dalam umpuri nak pergi ke Syam akan bertemu dengan tempat Bani Rifah ini. dan biasa kita orang Quran, kalau nak pergi berniaga di Syam, kita akan berteduh berehat di tempat Bani Rifah kalau nak di apa-apakan Abu Zah maka dia cedera, pasti kuat-kuat Bani Rifah akan marah kepada kita ini dari segi adat mu'arab dari segi kabilah-kabilah, jadi -kabilah, kan, itu kuat dan ya, sunyakan, mereka ya, tak bani untuk mengapa apuakan uh, seorang daripada uh, kabilah tersebut berkata mereka dilepaskan Muzar Zipari, Muzar balik kan, balik ke tempatnya, dan kemudian beliau berhijrah kepada Nabi SAW dan beliau berhampingan dengan Nabi sehinggalah Nabi wafat dan kemudian dikatakan oleh para ulama beliau uh, meninggal di, di Arabagah Sehingga beliau meninggal di al-Bazara tahun 32 hijrah. Jadi tentuan Nabi Muhammad ini keberanian, nanti keberanian Abu Jahar berjaya dalam menyatakan kebenaran. Baik. Maka Abu Jahar telah mendengar daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahawa Nabi telah menyebut kepada kita, maukah engkau? Saya beritahukan tentang bicara yang sangat disukai oleh Allah Taala. Maka Disebut tentang percakapan yang sangat disahit oleh Allah subhanahu wa'ala... ...maka kalam ini adalah Kalam biasa sebab Al-Quran. Maka di sini kata para ulama dalam mengurangkan hadis ini... ...maksud percakapan ini adalah percakapan biasa kita di manusia. Adapun al Al-Quran, kalam Allah sebab al kalam. Sudah percakapan. Maka di sini sebutkan Nabi nak tunjukkan suatu bicara, suatu tunjukkan suatu bicara, suatu percakapan yang Allah sangat suka. Apa makna Allah sangat suka? Maknanya Allah sangat-sangat kehendak ke atas kita untuk kita lakukan. Ini kata para ulama. Allah suka bukan? Suka kita ni. Orang bagi barang kita, oh sualak kita, berbunga-bunga hati kita. Isteri bagi hadap kita, kita sualak. Suami bagi hadap dari isteri, isteri berbunga-bunga hati. Itu suka manusia. Tapi Allah suka, yakni Allah mahu ke atas kita. Allah kehendaki ke atas kita. Allah reza ke atas kita. Dan Allah suka ini lebih lebih khusus berbanding dengan Allah. Allah mahu, suka lebih khusus. daripada Allah mahu. Nak katanya kemahuan yang Allah lah nak, kita dibuat yang Allah sangat mencintai kita. Baik. Maka disebut tentang mahu aku kepada kamu satu bicara yang Allah sangat suka. Iaitu subhanallah wa bihamdih Bahkan di sebuah kali sini ditanya oleh Nabi SAW Apakah percakapan yang paling afdal? Maka dan dikata Masrafallahu lima la'ikatihi Aula ibadihi subhanallah wa bihamdih Maka timbul itu soalan bila, Kita sudah dengar tentang Afzal Zikri Fa'lam Fa allahu la ilaha illallah Ini biasa imam akan baca ketika tahlil Al-Zikri fa'naqunahu la ilaha illallah Sedangkan, so, sebab Allah Zikir Kata'i ila ilah, la ilaha illallah Ini satu betul ini Subhanallah wa bihamzih ke Ataupun la ilaha illallah Dengan peningan Maka, kita mula Mana satu yang berbual La ilaha illallah Ataupun subhanallah wa bihamzih Maka, para ulama memuraikan kepada kita ...tentang masalah tidak berlaku pertembelan. Mana yang lebih ahzal dalam masalah zikir ini? Kata para ulama, dalam soalan lalallahu dan subhanallahulihamdih ini... ...ada hubungan umum dan khusus. Yakni Ya'li subhanallahulihamdih maknanya umum. Iaitu penuhian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tanjid menciptakan Allah membersihkan Allah daripada segala sifat-sifat kekurangan yang tak layak bagi Allah itu maksud subhanallah dan la ilaha illallah la ilaha ya nah kalimah tauhid iaitu Nafi, menafikan segala tuhan yang ada ni tak ada layak berhak disembah tak ada tuhan yang layak diberikan ketaatan tidak ada tuhan yang berhak melakukan hukum melainkan Allah Subhanahu wa taala ini kalimat tauhid yang ada nafi dan ada isbah... maka makna tauhid ini kalimat tauhid lebih khusus daripada makna tasbih iaitu subhanallah itu tanjih maknanya subhanallah ini agak umum maka tauhid adalah lebih khusus dan di sini menunjukkan bahawa kalimat tauhid la ilaha illallah lebih afdal daripada kalimat subhanallah wa bihamdihi secara mutlak sebab dia lebih khusus daripada makna subhanallah wa bihamdihi yang kedua kata para ulama yang maksud afdal subhanallah wa bihamdihi afdal sekalinya digabungkan dengan empat kawan-kawan zikir dia iaitu apa subhanallah wa bihamdihi subhanallah walhamdulillah subhanallah walhamdulillah Allahu akbar kalau kala dibandingkan ketiga-tiga ini Ketiga-tiga ini Subhanallah lebih abdahl Dengan tiga-tiga zikir -tiga Subhanallah, Alhamdulillah Allahu Akbar Dan ada ulama kata La ilah Allah, La ilaha illallah. ya Maka subhanallah diutamakan Berbanding dengan Empat-empat zikir -empat tadi Bahkan kata para ulama La ilaha illallah itu Lebih abdahl secara syariah afdal secara cara secara nyata jelas lebih lebih afdal kerana dia menafikan segala tuhan di dunia ini kecuali Allah yang berhak untuk diberikan pengabdian diberikan ibadat ketakutan kepada Allah s.w.t wa taala adapun zikir la ilaha itu bermaksud ahadiah hanya disukai di sisi Allah taala namun yang paling afdal ialah la ilaha illallah la ilaha illallah tidak ada percanggahan Antara hadis yang kata Berzikri la ila illallah Dengan A'abdul kalam Ialah subhanallah wa bihamdulillah Dan di hujung hadis Nabi sebut Mas taqahullahu li malakati Iaitu Bicara yang dipilih oleh Allah Buat para malaikatnya Maknanya Allah suka Kita baca zikir yang Allah sendiri Pilih seluruh malaikat Baca zikir ini dan ketika dalam Al-Quran dan surah Al-Baqarah disebutkan akan ayat tentang malaikat mempersoalkan tentang penciptaan manusia ini Wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'alatu fil ardi khalifa wa nushikihuha wa iskitu wa nahnu Allah katakan ayat ini ketika mana para mereka Ketika mana Allah berkata kepada mereka yang Allah hendak menjadikan di atas muka bumi ini suatu menjadikan khalifah di atas muka bumi ini maka malaikat bertanya kepada Allah, akan jangan kita meniscihi kita untuk kudima? Akan kamu ajarkan khalifah di atas muka bumi ini yang akan berbunuh-bunuhan yang akan menumpahkan darah kamu? Warna'unustadziu si bihamdi kawanu fatihilah. Sedangkan kami para malaikat Sentiasa kerjasabotaseh. <tuh> Dan takdir muslikan kamu wahai Allah subhanahu wa taala. Soal mereka ini Soal bertanya. yang bertanya kan sihat mat. Kenapa ada ini yang berbeza di atas muka bumi ini? Maka kata para ulama ini dia sifat mereka. Mereka ini la ma yang sunah Allah. Merehum yang takwa, maksiat kepada Allah. Mereka malu, mereka malu bahkan mereka melakukan apa yang Allah suruh Ada mereka bertasbih dengan tasbih yang sama, satu ajaran. Subhanallah subhanallah subhanallah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah sangat kemak makruf tashbih dan tak jemu pun sebab sifat malaikat memang gitu bahawa nafsu kalau kita dia manusia tuan-tuan semua akan basah saja 33 kali 33 kaliullah sebagai raja tasbih iman basah subhanallah kita basah 10 kali tak ada dah tu kita keluar tak tunggu keluar dalam masjid ini malaikat tambah hikamah. Sebab kita tidak masuk. Kita ada masuk. Sebab kita rasa berat untuk berkasih dan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sudah malaikat berkasih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mereka melafazkan subhanallah wa bihamdih. Maka Nabi kata ini antara zikir yang disutai Allah. Kalau kita juga sebagai hamba bertasbih kepada Allah, supaya Allah nak beritahu kepada mereka, nah, tengok oleh mereka, ini dia manusia yang kamu risau, akan datang kepada Allah ke yang akan turun ini, maka mereka, walaupun ada nasib, mereka tetap bertasbih, macam kamu tasbih, kata Allah SWT kepada para mereka, kata para ulama. Baik maka itu dikira yang dituntut kita juga melaksanakan subhanallah wa bihamdihi. Ha nah, dia dia khatam salat fardhi ke terbaca sebelum ini dah subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa Jadi kita amin barakan dikir yang berniat buat dalam dekat ini. sama-sama kita baca subhanallah wa bihamdihi tiga kali tuan-tuan. Saya baca apa tuan ikut. Subhanallah wa bihamdihi Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahi wa bihamdihi Ini zikir yang Nabi katakan antara zikir yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kata Imam Nawawi rahimahullahu taala. Kembali meriwayatkan lagi daripada Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu katanya bahawa Rasulullah S.A.W. telah bersabda Aku habbu kalimat ila Allah taala arba subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa Allah wallahu akbar la yudruk ayyuhunna badat artinya sebaik-baik bicara yang disukai oleh Allah taala adalah sifat subhanallah yakni maha suci Allah dan alhamdulillah segala puji bagi Allah dan la ilaha illallah Kira Tuhan lelainkan Allah Dan Allah Akbar Yang Allah mengusar Tiada mengapa dengan mana satu engkau mulakannya Hadis riwayat Imam Muslim Contohnya hadirin hadirat muslimin muslimat Hadis Nabi diluatkan oleh sahabat Nabi Yang bernama Samurah bin Zundur sedikit kita kenal sahabat Nabi Tentang siapakah dia Siapakah dia Samurah bin Zundur tadi Junduk Ibni Zunadah Abid Zalifal ini pula ialah Samurah bin Junduk orang lain pula Samurah bin Junduk adalah sahabat Nabi daripada Bani bani Fazzari yang namanya Samurah bin Junduk bin Hilal bin Hudais bin Murrah bin Ziriya Satayni Al-Fazzari Abu Sa'id laranya dan dikatakan juga sebagai Abu Abdullah ...antara sahabat Nabi yang jadi... ...keizinan untuk berjihad... ...pada perakuhu... ...dan ber ber berperang dengan Nabi... ...dengan puan-puan yang lain... ...dan sehingga Nabi wafat ...beliau tinggal di Basrah... ...dan Asyad al-Basri dan Musilin... memuji akan... Uh, ...samurah yang jubil ini... ...sebagai sahabat Nabi yang... ...begitu hebat ilmuannya... ...dan begitu baik... ...bahkan beliau sangat syajib... ...sangat terak... ...dengan golongan-golongan khawarist... -golongan golongan yang keluar daripada pemerintahan Islam yang adil bahkan kata Ibn Al-Milbar beliau mati di Basrah pada tahun 58 Hijrah disebabkan jatuh dalam suatu bekas satu bekas yang penuh dengan air yang mengelegar ini disebutkan oleh Ibn Al-Milbar tentang pemakian Samurah bin Jindul salah lagi yang disebut kepada kita Tantang Tuhan Usnavi dan disebut kepada Al-Milbar daripada Al-Milbar dan kepada samurah membunuh dan juga ada mazhurah bahwasanya akhir ummatin innah Bahasanya akan ada dengan kamu ini yang akhir mati dalam keadaan mati dalam api dalam api bukan neraka mati dengan azab makan api maka dikatakan bahwasanya samurah membunuh mati dalam keadaan termasuk dalam bekas air mendidih sehingga dia mati Nama ada wakil yang mengatakan, Bukan itu sebab kematiannya, Wallahualam, Ini Allah yang menentangkan tentang hakikat kematian beliau. Itu dia tentang Samurah bin Julu. Maka dia telah mendengar, Melayu nah, menyebut kepada kita, Bahawasannya sebaik baik bicara yang Allah suka, ialah empat benda. Itu subhanallah. Itu kita berkesbih, Memuji, mem, Mesucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kita sebut tentang kesbih ini, Sebelum ini, Alhamdulillah, Kujian bagi Allah. Tidak ada yang berhak dipuji melainkan Allah. Puji orang ini kadang-kadang ada makna. Kita puji sikit, "Aish, eh, kamu ni hari ni fesyen tumbu lah." Jumpa dekat terik sini, kita puji tu ada makna. Tapi kita puji Allah, memang Allah berhak untuk dipuji. Sebab dia pencipta kita dan dia pemberi nikmat kepada kita tanpa putus-putus. Sebab -putus. Allah berhak untuk dipuji, alhamdulillah sebab itu jemaah Nabi Allah. La ilaha illallah, kalimat tauhid kita kepada Allah. Allahu akbar Allahu rabbul alam. Dan Nabi sebut la ya duk ka dengan la baca kenapa nak mula sama satu pun tak apa. Nak mulakan la illallah dulu, jangan berzikir, kemudian baru nak baca uh, Allahu akbar, baru nak baca alhamdulillah, nak akhiri dengan subhanallah pun tak mengapa. Nabi kata. Tak mengapa nak mulakan mana mula satu, yang penting sebutlah empatzikir ini. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar in fakicit. Yang kata para ulama paling afdal itu ialah Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar dengan solat yang terbaik yang diajarkan kepada saudara. Kalau ikut itu, tak mengikut sesuatu ini pun tak mengapa. Kata Nabi SAW, tak mengapa. Ini yang terbaik kata para ulama' kalau mengikut sesuatu. Sebab apa? Sebab ada fa'idahnya. Zikir ini bukan sebabnya sebuah-sebuah zikir. Tapi zikir kita dah faham dan boleh kepada hati kita. Maka subhanallah daripada ulama' ialah suatu bentuk takhliah. Kita dah hati kita yang kotor. Kita, kita membersihkan, mengagungkan Allah subhanallah. Allah Maha Suci segala kekurangan kita, kita ni yang sempurna pula. Ini nak katanya subhanallah. Maka nak bersihkan hati mulakan dengan tasbih kata para ulama. Yang kedua setelah berkat bersih bertahmid pula dipanggil tahliyah proses kita mengindahkan hati kita dengan puji-pujian kepada Allah. Alhamdulillah itu tahliyah. Bisa kita basuh baju lah. Basuh baju kena sentas tu kotoran dia tu. Maka itu, tak deb kita menyingkir kotoran yang ada dalam hati kita setelah kita sental kita buhlah sabun buhlah pewangi buhlah daun ini dan sebagainya kain kita buhlah setelah kita basuh kotoran-kotoran tersebut demikian hati kita nak hias dengan kebaikan kena suci di subhanallah kemudian bawalah alhamdulillah kemudian wala illaha ikatan untuk mengukuhkan lagi hati kita dengan la ilaha illallah dengan allahu akbar wa mustaqimallah subhanahu allah maha agung segala galanya ada di atas mukamim maka itu kata kata para ulama tentang zikir yang juga ada kita baca bila-bila waktu kita lapang dia cerita tengah sesak jen subhanallah alhamdulillah walailah Allah Allah Akbar. yang baca kita baca sama kita baca pasmaya, kita baca alhamdulillah Tengah ha, tunggu orang tunggu kawan tak nak datang lagi subhanallah alhamdulillah ha, dia yang tunggu kawan tak buat apa tengok jam terus tengok jam hijau tak berfikir kepada Allah ala hati dia marah apa dia kawan, dia ni kawan jadi tak main apa, tak main main kita marah dia yang kita yang uji lama kita mumpak pula syaki hina dia pula lagi lah, dapat dosa jadi dapat dosa kita dapatkan pahala dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa subhanallah alhamdulillah wala ilaha illa allah wallahu kepada azan saya seterusnya akan buat kesimpulan dan kita akan tangguhkan majlis kita insyaallah Alhamdulillah, Allah SWT Dalam hadis-i wajah namusul ini Nyatakan kepada kita Terlalu ada empat fikir Yang sangat disukai oleh Allah SWT Alhamdulillah Alhamdulillah Wala illa illallah Allah SWT Alhamdulillah, penikian kita Dekat Allah yang tidak ada sifat ukurannya Allah Maha lengkap sifatnya Allah berkata dengan sifat zaman Sifat jalan Sifat keardunan Allah Maha Ibu Maha Hebat Maha berkuasa Allah bersifat dengan sifat jaman, sifat indah Sifat cantik-cantik, yang mulai-mulai cantik -cantik, Dan Allah juga ada sifat Kamal, sifat sempurna Apa yang Allah buat, Allah kita kan Semuanya ada faedah dan Apa yang Allah suruh, adanya manfaat untuk kita Ada masalah untuk kita Apa yang Allah larang ada juga masalah dan manfaat Untuk kita sebagai hamba Kepada Allah, ini yang berkikar okay, Baru ini kita baca dalam Facebook Ada, lupuan, ada anak muda yang Mempertikaikan Apa ini Allah Allah sikap lagi Allah haram tiba. lagi Allah sikap kan? Allah sikapkan beberapa hari Di buah sikap Haram Allah Ini mempertikaikan perintah Allah Maka hati-hati Lepasam persoalkan Haqsa Allah Allah Ajar kawasan larangan dia ha, Jangan surau wahi kawasan larangan Allah Itu hukum hakkan Allah Hukum Allah Ialah Kawasan larangan Allah Macam Sultan Maka majaya raja ada kesenangan yang tak boleh takiat dia terceroboh maka demikian Allah Tuhan Rabbul Alamin Razzakil Al Alam maka ada hak-hak daratan Allah ada hak Allah yang taklimi subuhin situ hukum sekan Allah Subhanahu wa taala Baik dan alhamdulillah pujian kepada Allah puji ini dan puji di dapat nikmat kepada ulama puji setiap keadaan ini dia orang Islam, orang beriman kalau dapat nikmat puji Allah, dapat musibah pun puji Allah. Ini dia sifat orang beriman. Ha, kita kadang-kadang dapat nikmat pun puji alhamdulillah. Ketimpa musibah kita kata masya-Allah. Sudah so, so, masya-Allah pada Allah, Allah. Tapi kena kata alhamdulillah. Mungkin dia sikit saya Allah bagi pada kita ujian. Ha? Teman kita kata, alhamdulillah alhamdulillah pada malam tak ini puan kali nak hapuskan segala dosa-dosa saya yang banyak kepada Allah. Mungkin kita puji Allah setiap keadaan. kita puji Allah Kita kepada kita puji Allah dapat musibah pun puji Allah. Ini dia sifat orang yang beriman. Dia dapat nikmat dia bersyukur, bila ditimpa musibah dia bersabar dengan musibah tersebut. Baik. Dan la ilaha illallah ini kalimah tauhid yang perlu disemak dalam hati. Bukan secara laksat ni dah tapi yakin semua dengan kalimah la ilaha illallah tidak ada allah tuhan tapi bukan secara tuhan sahaja, Sebab tuhan, orang India, orang India, orang China, orang orang Buddha, orang, orang China, orang Buddha, eh? bukan Buddha, orang Hindu, bukan Christian, macam apa ada tuhan? Setiap-matailah disingkat keruhanan kepada Tuhan, mata -mata, tapi sumber hukum, tempat perlindungan, tempat pergantungan, semua ini ditujukan kepada Allah taala, hanya layak bagi Allah taala sahaja. yang bagi rezeki ialah Allah, yang bagi sihat Allah, yang bagi sakit Allah. yang bagi rezeki, yang bagi kita kaya Allah, yang boleh taruh nikmat kita, nikmat kaya Allah Subhanahu taala. Yang bagi hukum hakam Allah taala. Yang mem memerintah dunia dan akhirat ialah Allah taala maka ini semua milik Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya Allahu akbar memuji sebentar Allah taala membesarkan Allah Allah besar daripada Allah benar maha besar keagungan yang berbanding dengan segala isi dunia ini ini kita baca dalam selepas sembahyang yang kita banyak ada bacaan sembahyang juga ta subhanallah ini alhamdulillah bacaan sembahyang Allah ila Allahul Tuwajjahu bismahi dan juga Allahu Akbar kita baca dalam sembahyang lagi banyak kita baca, baca Allahu Akbar ketika mengangkat takbir kepindahan antara satu rukun ke rukun kita sebutkan Allahu Akbar dia datang ke keagungan Allah itu dalam kita Allahu Akbar yang paling agung selain Allah Taala kita tumpukan perhatian dalam solat kita barulah akan dapat rasa khusyuk dan kemanisan ketika solat tapi kalau Allahu Akbar Kita ingat penyak dunia penyakit nak idamkan apa aku isteri masa apa malam Allah apa tengok malam dia dalam keadaan aku 89 maka kita takkan tersuk dalam solat kita maka tuan-tuan hadirin yang dirahmati sekalian maka kita sama-sama bacakan tasbih ini dalam majlis ilmu ini dalam mendengar akan ahli nabi kita terus beramal maka kita bacalah mandih ni ustaz dah tahu dah zikir ni baca lagi buat apa ini kita kita beramal dengan Nabi. dengar hadis Nabi Nabi sebut zikir tersebut kita pun terus baca mudah-mudahan berkatlah limpahkan kepada diri kita kepada keluarga kita dan masyarakat kita insya-Allah dengan perkataan kita berzikir kepada Allah Subhanahuwataala saya baca tentang itu kita baca tiga kali subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa allah والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا رجاء إلا الله Wallahu akbar Ini biasa kita bacalah so, Tepasumahiyah baca so, Tepasumahiyah baca Subhanallah Tiga-tiga tiga kali Alhamdulillah Tiga kali Allah Alhamdulillah Tiga-tiga kali al Allah Saya baca asyik Cuma baca sekali pun Tidak mengapa Nak berlagu pun Tidak mengapa Berlagu Subhanallah Alhamdulillah Wala ilaha Illallah Allahu akbar Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kita boleh harus kita melagukan zikir-zikir bagi masuk dalam hati ini kekusukan harus kita melagukan. Tapi dia kena lagulah. Saya buat zikir buat dikot-kot kan. Ha tak jadilah tak kena kita masuk lagu-lagu yang dapat menenangkan hati kita harus berkomel. Ha berzikir dengan melakukan cara-cara tersebut. <tuh> maka kita berzikir dengan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Baik, di tuntunan hadirin hadirat yang maka ini antara dua hadis Nabi yang terdapat malam ini tentang ha? kelebihan kita dengan berzikir ni tanpa cekat dengan waktu. Ada waktu dapang. Maka berzikirlah kepada Allah. Subhanallah wa bihamdih. Ataupun subhanallah wa alhamdulillah. Wa la ilaha illallah wa Allah akbar. Sebanyak-banyaknya. Ikutlah. Mampu mana? Mampu baca 100 kali. Mampu baca 200 kali, 300 kali. 1000 kali. Silakan. Tanpa berikat dengan waktu. Dan tak terbatas pun. Buat-buat bilangan. <tuh> Adapun zikir selepas pola itu ada batas si ada petunjuk nabi menyebutkan 33 kali 33 kali dan 34 kali ini sekadar petunjuk nabi sallallahu alaihi nak baca lebih lepas mayang pun tak apa semua itu yang sederhana yang tak terlalu panjang tak terlalu pendek nah, bagi mendidik masyarakat agar sentiasa ingat kepada Allah subhanahu wa jadi tuan-tuan hadirin hadirat sekalian maka mudah-mudahan Islam kita telah menakahi tentang hadis tentang zikir tadi. Sama-sama kita amalkan tentang zikir tadi dan lautan sendiri hamba Allah yang sentiasa zikir kepada Allah, yang bertasbih memusyikkan Allah dan kita bertahmid memuji Allah dan bertakbir berbtahlil. Menyatakan tauhid kepada Allah dan bertakbir membesarkan Allah Subhanahu wa taala dan biar ia itu terkesan dalam amalan kita. Jangan banyak berzikir Tapi tak solat tadi juga Berzikir sampai seribu Tapi solat malah Tak boleh dengar. Sebab berzikir itu Sukir itu suatu tuntutan syaraf Tetapi solat juga suatu kewajipan Ke atas Maka orang yang banyak berzikir Semakin kuat ketahatannya kepada Allah Sebab hatinya kuat Bila hati kuat Dia akan mudah Ringan anggota badan Tapi hati lemah roh lemah Berat Semayang Benda ada orang boleh bangun pagi jogging Satu kilometer garat Tapi nak bangun saat sebuah begitu berat Ada atau berat Bangun pagi tak boleh Jogging boleh berat Sebab apa? Sebab rohaninya lemah Jasmani, ya betul jasmani kuat tapi rohaninya lemah Tetapi maka yang rohaninya kuat Maka jasmani lebih kuat Daripada orang mampu lari satu kilometer tadi Dia boleh angkat selimut ringan, Maka tandanya rohaninya kuat مما ان شاء الله جسماني من قوه باذن الله سبحانه وتعالى ايها التوان اهل الشرف المسلمين كان التثبيت بهذا القدر قد لا يحلو فقدراتنا من الهم سبع من السماء قول هذا السلام عليكم اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا والوالدين وأولادنا والمشرك ناشتين ولما أحبنا يا شيكا ولما أشعرمين المؤمناء والمشلمين المشلماء لأحيان الله في رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إن نسألك إيمانا دائلا ونسألك قلبا صاسا ونسألك علما ناسا ونسألك الب Thanksgiving صارقا ونسألك عملا صالحا دينا قلبا ونسألك خيرا كثيرا اللهم إن نسألك العصر العفي ونسألك كبير من عافية ونسألك الشكر على العفية ونسألك الزناع ربنا اضلنا ادلنا بان اجللاتنا وبنيتنا كن شعب ورانا هذه منتقين اننا الله لا عز الاسلام ولا المشكين واذ المشرك والكافر فجنم ير ابدا أعزك أعزك كاذبين عليهم يا ربنا لدني اللهم انصر خوان المجاهدين في فلسطين اللهم انصر خوان المجاهدين في سوريا اللهم انصر خوان المستضعفين في اليمن الله. اللهم انصر خوان المظلومين في مصر وفي كل مكان وكل زمان من مشارق الارض يا بها وخصوصا في بلادنا ماجيا يا الله رَبَّنَا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفي عذاب النار وفي عذاب النار وفي العزاب النار, النار, النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بعيد سبحان ربك رب العزة في عرض ما يسكن وعشتنا والحمد لله رب العالمين فأجه السكة رب العزة Thank yeah. you.